the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm good morning good morning we've passed the whole night through. good morning good morning to you good morning good morning, good morning.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 Prias. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin mm. në e mëmçesit në valët e Club e Femn në 104 edhe në ekranin e Club Television ambienti këtu bashkë një herë. Mirëmëngjes të gjithëve mëmçesë. Mirëngjeshi deri me Altinën, mëmçesi. Me Olden, mirëmëngjes. Me Lorin e të tjerë e të tjerë e të tjerë. Ç'kemi një herë? Si kaloi kjo fundjavë? E mbrek u lueshme E mbrek u lueshme Ata gjitheshin fjales mreku i brek E mbrek u lueshme Po, olëta në mashtrove pra për punën e djeles Se, me thënë drejten, më mund kisha marrë një urtin Kudion të vogël, të thjesht, modest mm. Por, thash, me që olëta thote e djela do jetë motikeq Por, rrimë në shpi më mirë Edhes, po... Po në fakt, në fakt, në fakt, në fakt, në fakt, në drek, e rra pak shqip, pa. A të ku isha unë pak, se di ku gë isha. A të rekurduaj, a të rekurduaj, ta mamë që duhet të... Isha ish pak, sa nuk më bahet mund, që kishta apo jal. Unë proposoj që... Po në fakt, ka fryrë edhe njerë, që nuk besoj të gjiri lalëzit apo... Le të hesh i mojtë nga motë. Në të një tjo që ishe, në plash me saduket. Jo. <laughs> jo, jo, po, s'ka. <laughs> ja, jo, unë kisha, unë kisha kisha informacion. Po, di nuk mund të gjesh një aplikacion i cili tregon më saktë motin. Ti shkarkosh diçka të re për shkakun ndoshta ndonjë gjë me lekë. Po, sepse kolegu i gjitur tha ta shkarkoim Voltun. Jo, shkarkojmë një aplikacion tjetër po thoshin po. Varej anasaj, ne shkarkoim Voltun nga Monty. Po se kush dëgjova. Po se ti shkarkosh ti në fund fare, vetëm motit kanë mbetur tashin. Ku punojmë sot? Ke pasë detyra të tjera. Moti është e fundit, olda. Fal cilat detyrë më ka ikur nga duart që s'e marr mësh. E. Jo të gjitha gjërat janë. <laughs> sa ka sot? Akoma më është në qeshori. 29. Dita para fundit. 30 qeshori, po. Qësi mbaron. Ëh, edhe nesër, edhe nesër, vau. Po shikoj njerëzit akoma me këto mëngët e gjata, ke Tom, si e ke parasysh mbas ditëve. Gjeci e de darka është pak më preh. Po, mirë po, është është po vin Korriku. Tam. Mm Nuk ka bërë nerva kish shikosh në Tiranë me mëngë gjata në Korrik. Kjo është për të shënuar olëta Shënoj e të këta Më athët tua da të jesa Që është e motit pra të dham motin Aha, falim dirit, falim dirit Jo, me thënë drejten Këjshë e motit e da juar Mendoja men që mund bëja një gjë përshëmë Këtë këtë këtë kësha shkuar shtunen, edhe të këtë shtunën E dhe të kësim tjetur atjet shtunën Në që të shfrizzonim të ditë Dhe vetëm prej teje Vetëm prej teje Nuk thash, do kë Sepse nuk ka motë mirë të djelen e nuk ja vlenë që të flemë një event të shtunë në mblëmje Për të zgjuar me, me, me, me gjyma e me, me arsirë ditën e djelë Me thuaj falimin derit, pas ti ke kërësirë talek nga ky plan Ka kërësirë talek, se kuras Ta shkoja onë në hotel me... Pa, po, si dojshë tjesë Shtatë tyje, Abu Dhabi A dhe. Mëson. Igu kjo. E fillojmë? E fillojmë. Filloni ja verë, miq dashur moti duket i mirë për sot, do të shikojmë shtim fall pak më vonë të marrim vesh çfarë çfarë do të ndodhë gjatë javës. Që jemi pasfaq, kryejmë gjithsesi në Club FM dhe Club TV. Sa po i dëgjova tek lajmet. Parashikohet që temperaturat të jenë ngritje gjatë gjithë verës Nuk bëhet fjalë për temperaturat Bëhet fjalë për ulljet në qëtë uj dashër Vera në 10 kam përitur dhe do të gjeni në qëtë u Veshët e preferuara, këpus dhe aksesor të koleksionit të verës Në ulljet dheri në 50% Qëtë u, kënajsia e gjerive Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1776, Virginia miratoj kushtetutën shtetërore dhe zjodhi Patrick Henry si guvernator Në vitin 1892, nëron jetë në Liban, Vaso Pasha Në vitin 1917, Ukrajina shpalli pa versin nga Rusia Në vitin 1930 erdhi në jetë shkrimtarja italiane Oriana Falaci. Në vitin 1960 BBC lançoi projektin e saj për televizionin e ri. Qendra televizive do të ishte një Hollywood i vogël britanik krahasuar me ato amerikan. Në vitin 1992, mjekët në Pittsburgh njoftuan transplantin e parë të mëlçisë marr nga një majmun vendosur tek një njeri 35 vjeçari Marsi mbi jetoi 3 muaj. Në vitin 1993, Aeros Smith së ndzori në, në tre këngën e ti me titull Crying. Në vitin 1995, një mision Amerikan i hapsirës i bashkohet një mision i rusë, duke kryer për her të parë pas 20 vjetë është një aksion të përbashkët në Kosmos. Dërgimi i dy astronautve Amerikanës stacionin në rusë hapsirës njërë sinjalizoj një epok të re bashkëpunimi. Në vitin 2001, Qeveria Britanike njoftoi si se një memorial ku shtuar Princesës of Walesi well Diana do të ndërtohej në Hyde Park të Londrës. Në vitin 2003, aktoreja Catherine Hepburn ndroi jetën në Old Say Brook, Connecticut në moshën 96 vjeçare. Në vitin 2008, Thomas Bici bëhet mashkulli i parë që lind një fëmijë ai lini një vajzë pas ndryhimit të organeve gjinitare. This is Club FM 100.4 Kjo so është kënga editës në klubin e mëngjesit. As many times has it all been said and done But In the end it's the fight that's just begun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 disorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club FM në 100.4 Ora sonë 7:12 minuta jemi me klubin e mëmësit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s sot është e hënë dhe ne jure një fillim javës sa më të bukur dhe të mbarku të që ndodhe Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. <laughs> po një moment për shikoj ato bluzën që ke veshur ti dhe më mund të thua që Se çka dal një gjë në Facebook, s'i kanë filluar njerëzit të bëjnë kshu, e bëjnë foton e profilit me me Hulber. Nuk e di ek e ke par këta. Jo, s'e kanë parë. S'e kanë parë, është një nuk e di tamam se m'doli te mua, po nuk mm. arrit datë ta çoja deri në fund. Ehm, uh, ndoshta për shkak se ka pasur një votim në Gjykatën Supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka pranuar ëh uh, dhe afirmuar të drejtën e njerëzve për të martuar pavarësisht se çfar gjini e seksi kanë. ëh dhe dhe për shkak të kësaj Facebooku ka bërë një opsion që të mund ta bësh foton e profilit me një ylbert superpozuar mbi të. Ëh mm. që është flamuri gay, e ke parasysh i, i këtyre gjërave. Farsa foto për shkakun ku a, kjo shtëpi e Bardhë ishte ishte projektuar me ca, me sa ngjyra kështu, uh, ylberi. Gjithashtu ylberi që aty, <laughs> ylber uh, ylber kudo. Prandaj po thosh apo për një moment thashë uasho po. Jo, ç'e jo, ke pasur? Është të, të, të, të, jo. Edi. Nice, ehm kaloj kjo, mund të kisha qenë një pyetje nga aktualiteti për shkakun se në cilin vend ëh uh, është afirmuar Martesa Gay. Shumë njerëz kanë filluar ta marrin me shumë pasion, pastaj ka teoricitë shqiptarë për shkakun që e kundërshtojnë, kundërshtojnë gjëratën supreme me argumenta, me mm. binding. E bën në Facebook, në fakt, nuk përpichemi... e di. Në jetesë si në përpisha dëlloj rasti ka ata që aprovojnë dhe ata po, që po, nuk janë dakord. Pa pa diskutim. Pa diskutim njëri Po ka nga Më shumë ka nga ta që hidhen përkjet Nga mërzia Jandë mm -hmm. të sa që, që gëzon um, Si për shëto gjë Unë da të bej një pyetje mm -hmm. Një pyetje nga aktualiteti Për të rëmuar pak njerëzit Para se të fillojmë programin sot Me dishka që karënësi Karënësi sepse ndodhë Ndodhë që të nga prejkjë dhe në Kam për shtypjen Sito që edhe për këtë ka debat mm -hmm. Por, por Greqia është në prag tani më realisht në prag të daljes nga Eurozona. Ëm uh, nuk kanë ndonë dakord me njerëzit në Europë antie. Për planin e masave që duhet të bëjnë këta. Ngrenin taksat ulin akoma më tej pensionet. Kështu që Zoti Cipras, kryeministri i Greqisë, ka thirrur një referendum popullor Mhm. për këtë datë. Cile është data, data kër Greqia do të mbaj një referendum populor për pranimin apo mos pranimin, hevje mm. në tutje, të planit masave të propazuara nga Europa ndaj Greqis në kriz. 069 27 22 2, dërgënë në mesajtë uajem. 069 27 22 2, kërë mbaj një referendumi. Shë interesantë të që është e Greqisë. Um, Edhe po shikoja për shembull njerëz që që lumturohen, lum nuk do thosha, po por po gëzojnë që Greqia është në prag të humnerës, sepse çfarë ndodh? Nëse uh, populli grek në këtë referendum thotë që jo, ne nuk e pranojmë uh, planin e masave. Tam. Ne e, e refuzojmë pra atë propozim europian, atëherë Europa ndalon të dhënim këste. Mhm. Mm ka dhe në fundit që po jep atë planin e shpëtimit. Greqia automatikisht falimenton sepse nuk ka më para për të paguar mbrapsht borxhin që ka marrë. Dhe në momentin që Greqia falimenton, del nga Eurozona, uh, fillon të përdori drahmin në vend të në vend të uh, uh, Euros da, da. dhe gjithçka ndryshon për Greqinë. Nuk dihet pastaj, ajo është skenare që e bëjnë ekspertët, secili ka atë idenë vet. Popullon disa njerëz peshon për shkak të thoshin që sa mirë do të jetë për ne kur Greqia të të dalin nga eurozona, sepse atyherë vëmendja e vendeve europiane do të përqendrohet tek Shqipëria dhe tek popujt e tjerë të Ballkanit perëndimor dhe ne do të marrim ato lloj fondesh që deri tani janë chuar për të shpëtuar Greqinë nga kolapsi dhe Greqia do të barazohet me ne, do të ketë balancë ekonomike në Ballkan e tjerë mm -hmm. e tjerë e tjerë e tjerë. Sigurtuar do të mendon që sa më keq të jetë komshiu ajs më mirë do jemi ne. Ti mua duket absurde në Sigurisht duket. Jo. Me çuditshmë. Mirë kështu. Megjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi, megjithë okay. ata që kanë fëmijë atje me mira, janë shumë shqiptarë që kanë krijuar jetën për viteish. Absolutë. Absolutë. 500.000, 600.000, domoshta më shumë. Shqiptarët që jetojnë në Greqi, gjithë ata mm. do jenë, domethënë do bëhet keq, do bëhet, nëse ka qenë keq deri tani për Greqin, do bëhet aq më keq. Ëh. Dhe dhe kjo nuk mund të jetë, nuk nuk e di se si mund të rri kjo. Logjika e disa ekspertëve gjithmonë në facebookut klas. Po, po. Por jo vetëm, do një herë të studiojmë televizion. Është mbledhur të gjithë mençurinë. Po. <laughs> Që sa më keq të greshia tonë anash më mirë do jemi ne. Nuk e di, ne e shkambëjmë me greqinë. Banka greke kanë në Shqipëri sa dësh. Mm. Mallra greke. Njësh i hyn, dalin, bëjnë sonisin, ku diun, sjellin andej, çojnë këtej. Ehm, um, çila <clears throat> është data e referendumit të kërkuar nga Ciprasi? Mund të shkruani në 069207022 dhe takojmë në anën tjetër të këtij blloku të shkurtër publicitar, mbasi të kemi dëguar edhe Rock and Roll Love Affair, është kënga nga Prince. Yeah, yeah, yeah. She believe in fairy tales and princes. She believed a voice is coming from a stereo She believed in rock and roll She left the past and all the lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul But she had to pay the toll Yes she did They would bound to find She had she needed proof she needed a brother that's when stop collide when there's space for what you want if your heart is open wide that woman she gave up heaven for the stripes of a throne learned the meaning of grace that's when his cup overflowed hmm.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 yellow sunrise. I know their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Oh, yeah.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 bound for this way yellow sun ray Ti, tiri, tiri. Mi mëqesimiz dini ardhm këmbën e mëqesit orën e 7:24 minuta un jam blenë këtu bashkë me jerin. Mirë mëqesim. Ja dini në oltën edhe Lorin çdo mëqesim ju më nga 7:10 në valët e klavëve femrë në 104 edhe në ekranin e Klap TV. Yes. Mm. Mm. Jemi gati për shprehje ditës. Po jemi gati the, kemi lindur gati për shprehje <laughs> ditës e viri. Atëherë sot blendi kem zgjitur një shprehje nga një poet uh, amerikan e ka emrin Albert uh, Hubbard dhe shprehja është kjo. A i që nuk kupton heshtje në tuaj, me sigurit nuk do të kuptoj asë fjallë të uajë. A i që nuk e kupton heshtje në tuaj, me sigurit nuk do të kuptoj asë fjallë të uajë. Mm. Pak si këshu paska që e në kjojë, si mërzit më nga e shkruar që, jo e së nuk më... Po në gendoj njëherë heshtje e flet më shumë se fjallët, ja, dhe dikush duhet të, të, të kuptoj këtë pjesë. Po, se jo të gjithë të kuptojnë. Jo, së kurishtë. Mm. Po po mendoj, a ndoj një, një <laughs> Se ti them munduaj për mirë shikate, kam arsyesh. Ës sikush po flet me goj, vjen kështu si si nuk flet me goj. Rryk kështu. Gjithë ditën, po ç'a kem, olla? Ç'a të kam bërë më pur? A ke nëj hallë, mund të ndihmoin. Edhe kur s'm'an kupton, heshtjen, si mund të gumtosh fjalën? Edhe nuk un... lasim për këtë lloj. Jo, no, se un jam, un jam un jam tipi njeriu që mundojm kështu. Mundojm çka ka, mund ndihmojm asih punën, shqetësohem, përpiqem. Un po sa edhe kur thoa ti s'm'kupton as heshtjen. <laughs> Ti se kuptonë hejsh zënë time, si mund dhe mund të flasë me ty. Nërgo, Olta, e ke gati Motin? Se nuk me keni shkarkuar, sa të mjërshinë. Ja, nuk të kemi shkarkuar, pa hajde se. Në të bëjkë shkë, Olta. Po vazhdoj atë, shpresoj ta para shikoj saktë. Yes! 9-10 gradësht në të momente, 3-10 dëshkoj maksimalja. 9-10 dhe 3-10. 3-10 dhe 2-10 nga ora 4-10. Mm -hmm. As gjithë tjetër për të raportuar As gjithë tjetër do jetë kohë mirë Do shta te këtu për një vranësirë Por nesër para shikojmë shi Ajde, ajde, okay. që aplikacioni në shkujë gjithë gjerak A ishtë dhe me i mirë a i Këshu që besoj kishen... nga naka A ishtë dhe me i lecaj shumë A ishtë e i thjeshtë, shikoj këshu Në zdi nga ti qo shtunë për para Po janë shikoj njërë Këtë mirë pas tajtë Shikoj, shikoj, shikoj jo well, vetëm deri tani deri fundjavës deri ta tjetër ta do kemi kontinjuar si aplikacioni është i dështuar ke pasur ke pasur nja tre raste javën që kaloi në e, në pesë ditë ku ka nësështë... dalë kshu duke nisur me të, me të dielën që thon në, se ko e keqë bëra i lart di pa parashikuar ai lart po ai lart, lart s'ka pun tjetër ai me me misionin ton e me ty në veçanti Sigurisht, Ko. po sumojmë. Okej, nice, Varja Oltasa, nuk do ta merrem me, me ty. Faleminderit. Ndoshta Falem ai lart, ndoshta ai lart do të merret me ty, po unë jo. <laughs> Ej, ë, uh, a kemi një fitues në lidhje me pyetjen e parë që bëm nga aktualiteti sot, në cilën datë e bën Greqia referendumin? 5 korrik. 5 korrik. Bravo. Aleksandra fiton dy bileta për Nascineplex. Bravo qoftë. 5 korrik. Ëm. Um, Gjorti Greqis u tha, paga shum. Së çfarë uh, mm -hmm. do të, çfarë do të ngjerrin? Nuk dië tani se si do votojnë grekët, po ideja është këtu. Në njërin an, për shembull, është një dilemë fort që është. Në njërin an ke opsionin që të zgjedhësh që të ruash pensionin që ke, ëhë. Mm -hmm. Po themi një nivel page që ka mbetur, tan, të mos sje shëndaqort me propozimin europian për ulje të mtejshme. Se kjo është, kjo është kundërshtimi. Edhe sipërsi dhe shumë grek thonë për shembull që nëse ne i ulim akon më tej, E, e këto masat shtrënguës e i shtrënguëm më tutje atëhere, deri tani ka ndodur që 25% e ekonomisë greke ka firuar Greqia është, është tkurur, është me vogërësot se që ishte 5 apo 10 vjetë më parë, mm -hmm. si ekonomi Që që nëse vazhdojmë me këtë rrugë, thënë ata nuk shkajmë që kundi, sepse deri tani rezultatet kanë qenë negative Po në anën tjetër, nëse ditua jo, unë nuk e ullë më te i pensionin tim unë nuk e ullë më te i rogën time, unë i kto një dy tre katër pesë gjëra që shteti më jep, mm -hmm. atëherë ti del fare nga Europa. Edhe jep pasaj në një shkupës. Shkupës, po po je nuk ke më atë garantinë, sigurinë, aku ti nuk the çfarë, të të pasurit të çanjerëve që ndihmojnë, që gjenden uh, në kohë të vështira. Kështu mm -hmm. që Greqia Çfarë të bështesen? Po. Krisisht e pavarur, uh, e falimentuar, nuk paguajnë më mbrapsh borxhin, ruajnë ato pensionet që kanë, por çan garancie ka? që do, si do të shkojmë aty rami pastaj. Mm. Ndryshon komplet monedha e gjitha këto gjëra. Do që dilem shumë e fort për për grekët, nga cila anë shkojnë se sipërsi den dosi është tuaj vári popullit në qaftë. Thot bëni çka doni, me referendum, edhe të marrin ata vendimin. Po, e marrin ju vendimin, kështu edhe që edhe përgjithësinë mbajnë ata pastaj. Po. Përgjithësinë mbajnë gjithë tani. Po. E ca njerëz këto duan, thonë demokraci direkte, jo me përfaqësim. Demokraci direkte populli vendos. Që vjen nga Grishia Pyetje e dytë Me që jemi tek votimet Ka të bëj me votimet që ndodhën Javën e kaluar në Shqipëri Ky është e segmenti Që ne e quajmë Që ne e quajmë prit-prit se e di në klubin e mëgjesit Me pyetje nga aktualiteti Ka shënë ndoshta surpriz E ndoshta jo Por Përvezi që votohet në përshkolla mm -hmm. Në <laughs> Shqipëri Kërë në bëjën votimet Votohet e në burgje eti di. Tam. Votojn burgosuri. Mm. Dhe kjo parti ka fituar bindshëm në burgje duke i mundur gjithë forcat e tjera. Ësht força par e parë e pandiskutueshme, cila është partia e preferuar e kriminalëve e të burgosurve, e të burgosurve për krime të ndryshme në Shqipëri, partia që ka fituar më shumë vota në burgje, cila mm. është 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është nga Mediat, nga shtypi i miqdashur, e pasqyruar edhe ditën e sotme, e cila është partia e preferuar e të burgosurve për krime të ndryshme në Shqipëri. Sophie Ellis-Bextor vjen tani me këngën Mixed Up World, botë e përzier. Në 7:30 minuta jeni me klubin e mëngjesit me vale edhe klubin e femrë në 100 Pickup. ajo më siguroj ndër grupën e mjesit miqdan shoh 7:34 mm -hmm. minuta në këto çaste. Un jam blendi këto bashkëpunërin me Aldinin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me Juve nga ora 7 deri në orën 10 në valet e Club um, mm -hmm. e Family 100.4, edhe në ekranin e KTVs. Mirë, ehm pak nga pak u shkon ora. Drejt anagramës dhe të sotme ende s'e kam bër gati me gjithatë. Ju e mund luani me pyetjet që ne kemi për ju 069 20 70 222 069 20 70 222 është numri i telefonit. Në të dytën pyetje nga aktualiteti un kisha uh, si objekt kuriozitetit tim Cile është mm -hmm. e forca që ka marrë mërë shumë vota në burgjet shqiptare, cile është forca e par e të burgosurve. Dhe është lësëi. është e sa? Bravo. Nga gjithë të rërisa, fiton 2 bileta për në Sineplex. Preferencë e dukshme për lësëin, ndër, ndër kategorin e, e njërzve që jetoj në burgje, uh, sepse ka fituar tre fishin e votave të pësës. Mm -hmm. Nëse pësëja merë një votë, Përsi ja e merë tre, tre. Në bërgjete 4 fishin e votave të partiz demokratike. Bravo. Që e bënë lësinë uh, forësa e parë uh, e pat diskutuashme ndër uh, të burgosurit për krimet të ndryshme në, në Shqipërin. Që që um, po të ishim të gjithë kriminela, pa të të ezer që lësinë të eviton të gjithë një që iqinë njëshinë përshinë dëndën, por... Uh, Por jo, a, jo, nuk si ka kështu tani. Jo, valla si, po ai jo ka një, o diçka që ndot, ka nevojë për një shpjegim, por përshëmë të pyetësh dikë nga, pse fitonin kaq shumë në burgje? Pse ju duan kaq shumë në burgje përshëmë? Peti është, njeriu nj vret mendjen më, vret mendjen. Jo, ja, Me po, më përqish ti përshëmë. Meqjet thua s'ka ndonjë gjë. Shkoj një herë në burg dhe po përqishim gatë. Na mirë pra. Se kë do votoj. Dakor. Ke Kolta. Po. Dije bash atë filmin Get Hard. I can't get hard. Uh, kur uh, jo. kur doli Kevin uh, Kevin Hart me Will Ferrell mm -mm. që jo. e keni treguar një trailerin tu, që shkon në Burg, ju do të shkojnë në Burg. Ëh, ah, uh, jo që është i pasur pa. edhe duhet ta përgatisje, ai ta bëj ganti për jetën e Burgut. Në gjithë ato ishte mm -hmm. interesant, po them, ishte i bukur. Ëh, uh, komedi nga këto tipet. Duhet të më përgatisni edhe ju mua. Përsa, për, për Burgun. Për Burgun. Mos ki më ra. <laughs> ta përgatisim për Burgun. Altini do bëj Guardianin. Ieri do bëj uh, madamen. Ikso vetëm. Aha. A ieri. Por burgras do shkoj oltasë. Po. Ieri tatuazh e ka. Do fillojmë do fillojmë me këtë tatuazh. Duhet të ndryshoj pak po, sjelljen pastaj. Po. Sepse kjo ishte kjo ishte ajo gjëja që zbuluam neve sot në në klubin e mëqjesit. Vajza. Ëm mm. um, shumë e famshme tani më. Njëra nga speakerët e lajmeve më famshëm në Shqipëri. Eliona Pitarka. Eliona Pitarka ka një tatuazh altin. Po. Se un po mendova se ato ishin uh, ishin receta të një të një lloj tjetër. Po, mm -mm. yeah, yeah. por delse uh, vajza pas ka një tatuazh nën sisët e saj. Dhe është çelësi i paqes, bashkë <laughs> <i> <laughs> me krah. Tan çelësi i paqes. Çelësi i paqes bashkë me krah. Kjo aty duhet të jetë. Tani kjo uh, kjo ky televizion i Smet Drishtit mesapo kuptoj. Mm -hmm. Unë tani mora vesh i Smet Drishit se çuaj kishte dëgjuar, sepse të gjithë Dhe kjo buhur. Mm. Gjith, e në këtë është burr. Të gjithë speakerët e lajmeve në Shqipëri kanë vendosur videon në Facebook duke e kritikuar. Nuk e di, kanë parë me rrad, domethënë çfarë dalin televizor që janë lajme, janë të revoltuar. Po, e, duke e thënë, një dhe duke thënë, shironi burrat e kontonojnë burrat. Kanë parë e... speakera nga Topi, nga Klani, nga nga Club Efemi, po, uh, po, po, që, që ankohen për për zjarr të vën dhe speakerët që do të nxjerrin uh, tani këto dalin me ca dekolte. E kombi. Jo, vazhdim, kave shorazhjam. Kjo, ka kjo ka si të vaje. Kjo ka xhaketën, edhe është kret la kurishi, domethënë pjesa e, e mesit duket çu. Ai dhe ajo që muam duket sigur kishte një rrecipeta, diçka ishte, tatuazhi është i pikturuar a di? Ëh, janë raportuar shumë pra, për për daljen e këtij televizioni. Po, diku shkruan embargo burrave, papritur ata janë bërë më të interesuar nga çdohet për, për lajmet. <laughs> Të një në gjithmonë kemi që a, masak, ja, burat në Shqipërën, lajme, lajme konsumonë në shumë pa fundë. Më po, tani, më zinë që t'i shohin sa më shpesh në gjëdikës. Të një nëse më pashë që ronim fëmijat që duhet që kanin kuklat televizorë këtë ju, mm. të një duhet që i shërën burat. Se. Po si thonë ju e do eci si kjo zjarë të vëja? Se ka um. me t'u jolë, da më su përqishë, përflasë me të gjuhësit. <laughs> <laughs> <laughs> a do eci si kjo këllap të vëja mishë dash në no koment hmm? apo pa e. Falë, të... jo krapë të voja, më zërt të voja. Zërt të voja. Zërt të voja. Zërt të voja. Ëm. Um... Se e shikoj, çështja e shërbimit në sa të vëllën atë staj. I del i del kurioziteti, ja? <laughs> i del kurioziteti ja? të sërndo ashtu. Po pasatë cilsi lajme, pos pasatë si sektor informacioni, ku diunca kronika të thella ose të lluara. Duhet ose duhet ndrosh vazhdimisht gjokse, në <laughs> një gjoksitër, në një gjoksitër po kjo mund ta bëj nuk e di jo vlen shprehja ti vesh gjoksin punës në këtë rast kështu ja. që teori... është, është është një këmë. teori Men... interesante ose do do praktisin njerëzit për shembull informacionin ë uh, serioz që si ofron një televizion e zëm që ka një departament malë të fuqishëm që punon fortë profesionistë janë gjithandaj po ti shikosh nuk është ah. se kanë ndryshim nuk kanë ndryshim janë lanë të topit yes, të kianit të Balkan Webi gjithandaj shqiptarë do eci atë jo u mendoj për të parë lajme mund të shikoj njerëzit këtu nuk është se do ndryshonin mënyrë të bëj një pyetje kështu konkrete ëh e zëm jep lajmet jep lajmet dhimi dr joga jep lajmet Eliona Pitarka kë do shoh atë thon lajmet janë gjithmonë gjithandaj gjith gjithandaj njësoj kë do shikosh Elionan Pitarkën, Eliona Pitarkën. Pse? Se ka një pse nga mëra parur Po të partëm, Gjon dhe Lajmin, po e Shion dhe... Okay, e shë... po. dhe këna që është nga në estetika Ok, pra, atër e paska tarnë, mështemi që... Po, më mundu që po Nja 2-3 vetë a i mori nga emision një një njërë A, ka mundësit A nejse ka, ka i ka dalë... A me të qikë si fillim sa. I ka dalë dal, ami në amin që dhe ndaj në për Facebook Këshu që Dimitër Gjoka Shtërëngot dhëmbët <laughs> A një dekolte a diçka, a gudun se çfarë? Po tash jepi vetëm. A ka ai ka një jetë që so për kryer, një pura, e bllajmën me kostum. Diksioni i përkryer, e ke bërë ensysh profesionalizmi, gudun se çfarë. Të ndëluar dëgjues. Televizionët ndaj e kanë pasur. Vijnë njëra dashit tak eq kanatërën edhe <laughs> oh, merr gjithë audiencën. Esondo. Breeze bota. Er di fundo. Eh. Delcom. Um, në do të themin pasit kemi të gjuar një këng Kjo është nga John Newman Qëhet Come and Get It Ju jeni me krybin e mëgjesit Valet e Klap FM në 100.4 Edhe në ekranin e klap të dhës Mirë mëgjesit që të gjitha Mirë mëgjesit Nga jeri Si do mos Nga olta Mirë mëgjesit Pas edhe nga në tjerë Mirë mëgjesit That's <laughs> just all në saat 2:44 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub e femëri ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV-s jure mjedis sa më të bukur dhe të mbar të hemi gati për anagramën e ditës sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej, okay, anagrama për uh, të mëngjes mm -hmm. është është drejt për drejt nga Fjalori i gjuhës shqipe. Picçe. Mhm. Early. Wow. Piche Erli 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja 069 20 7222 069 20 70 222 22. Piche Erli Zonesa Erli ka mhm po themi ka bër një petanik Do ka ka bërë një petanik Do thësha ka vrarë një që po jemi me moratorium Dhe nuk, nuk leho në gjuhetia Por nëse do kështë zën e zënë një ofta paut e zënë E zinë dhe që të bëndë me të P-I-Q-E E-R-L-I P-I-Q-E Erli Kujtës janë dy e P-I-Q-E E-R-L-I P-I-Q-E P-I-Q-E 0-6-9-20-7-2-2-2 Përshën luaj mëllë? Një kontrodri plot mjekësor nga spitali amerikanë Pëllim derit Piche early. Piche early Ska mi dhe për momente mm -hmm. <laughs> Aso Oke okay. E lëm me kash Për një kontrodri plot mjekësor nga spitali amerikanë P-I-Q-E-R-L-I është nga fjalori i gjithë shipe nuk është e vështirë ne do të themi vetëm pas pak në klubin e mëmjesit elina born the stig rasta do të këndojnë i woke up at 6 am my eyes were closed but my mind was awake pretended i was breathing in a deep sleep pace got dressed so quietly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 So I'll zip my things and get out of we now girl What's doing you wake me up I'm pretty sure I would have told you to stay Let's try again and say goodbye Goodbye to us Tever do ta festoni çdo moment me mm zhdashur -hmm. me freski me Pepsi-n, Even apo 7Up-n. Se në ambienti dat kanë të gjitha paketimet e Pepsi-t dhe 7Up-it Pepsi, në porshije, do të gjeni 250 ml shtesë të ver dhe paketimet janë 90pish vetëm 1.25 litra, 90pish me shoqen 1.75 litra. Nëse do ta pini së bashku në grup D 2.25 L. O 2.25 L. Po keni paraosur 250 L, 250 ml në çdo shishe. Janë jan falas nga Pepsi. Kru që sjë unë këto po mendoj, po e mendoj në plazh. Ëh, uh, dikush mendoi Seven Up. Okej, okay, në rregull, easy, shumë super mirë. Që mm, Seven Up? Jo. Ëh, mira. Më të mundan. I thoshin dikur zup. Zup. I thoshin zup. Në fillim. Ëh. Mm. Ishim son të sapo dal nga ajo bllokada. Ajqviçari, thoshin Zup 7up Ivi Pepsi uh, Por me paketimet të shtuara Dhe falas këtë verë që Shiojni ato mm. Në gjdo moment Mish Tërinë shdojë e 7.53 Minuta po thuaj se në krybin e mqesit Në të të pjusit i shka në lidi me kolegët e punës mm. Cila është e o cilëci Që kërkoni Nga kolegët Qa është me mira Imaginoni Imaginoni më të bukurën mm. Imaginoni më të mirën Sigurisht Jo për të gjetur burrë për të martuar apo grua, mm -hmm. po them, por për të pasur, po, pasur një jetë ditën e bukur. Po, për të pasur një jetë profesionale të mirë. Ëh. Mm -hmm. Çfarë janë cilësitë e një kolegu të mirë? Dhe çfarë janë cilësitë e një kolegu jo dhe ashtë mirë? Çfarë pëlqeni te kolegët? Ne çfarë nuk e pëlqeni te kolegët? Çfarë mm -hmm. do donit nëse do të ndërthoni dot portretin e kolegut ideal? Çfarë do të vishnit këtij personi? Do të thotë kolegu ideal ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mirë apo 1 2 3 apo 1. Mm. Pastaj kolegu nga Ferri mund të ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 të kçijat e veta. Mm. Okej? Okay? Që shiflasim pak për kolegët. Çfarë janë cilësitë e një kolegu të mirë e çfarë janë cilësitë e një kolegu? Çfarë e bën një koleg të mirë mm. dhe çfarë bën ato yoti? Çfarë çfarë mendon ti për shkakun? Kështu, mund majt kokos, gjejmë parë se të vjen. Human. Human. Tam. Human. Mm human hum, hum, oh, human <laughs> human human do të jesh njerzor po, njërzor, po në po e vën në vendin e parë mm, këtë që do të thotë çfarë për ta zbërthyer këtë po, fjalën njerzor uh, se teknikisht po njerzor je uh, ke respekt për tjetrin mm. dhe fillon dhe ka respekt reciprok nga të dyja anët ditë të komunikosh me një person respecti dhe në momentet e duhura uh, nuk ngre zërin kot më kot Ndonjëherë këto e për mua të paktën e bën një njerëz që të jetë okay. më i mirë, njerëzor. Nuk do të bërtasim <laughs> <laughs> më. Unë nuk gëzohem kurrë më këtu. Po se ka njerëz që marrin kocë dhe nuk i zon këmbës dorë. Okej. Okay. Në momente të caktuara e nisin mbraps bisedën. Më <gjë> po merë, ka pëlqyer. Jo, jo, jo. Ose merr, nuk keni pse po merr. Njëri se ka, njëri se ka me ne, njëri 6 vjet ka që punon me ne. Çi te ka kolegët në të punë të tjera që ka qenë kur ka qenë e re. Nuk ka qenë kur ka qenë e vogël, po. Jo, mua mua personalisht më bezedisin njerëzit që kur kanë një problem me ty në këtë rast, e nisin mbraps të muhabetin, që do thotë e nisin nga fundi për të dalë në krye. Çi do thotë, çfarë? Marin, pina, thoa, jo vetëm kjo, por shoqërohen ulë rasin kod më kod mm. pa e kuptuar se ku do të shkojë, dhe nxjer gjithë dufin e vet dhe në fund nuk kuptohet se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Pra nëse ka, se është normale që njeriu, çdo njeriu është ndryshe, mund të kemi diskuptime. Do të kemi. Po vënë diçka që ti ka përçeve të gjitha këto çështje që mund të kenë bërë për shkakun me profesionalizmin. Ëm Ta. uh, tani do kanë bimën profesionalizmin, se komunikimi ethet. Që... Por ti nuk nuk kërkove për shkakun, më, më fal. Mm. Aftësinë, poroj që kolegu ti e di aftë Mier. të bëj punën e vet. Se uh, mund të çelloj vetëm shumë... të parën, okay. shqiu se nuk e marr me të... <laughs> me listën. Metinimit. Ti e ke kapur, ti e ke kapur mm. domethënë me, me anën, me anën me aspektin njerëzor ndër personal mm -hmm. që ka të bëjë, jo jo dash me anën profesionalet kolegut vet. Se mund të çelloj për shkakun që ti et njëriu më i mirë jirim i dashur, i dëgjueshëm, i komunikueshëm, i qetë, etj. etj. por është bylmes fare në punën e tij. Ai <laughs> nuk bën dot punën. Megjithatë, uh, uh, sa është e para gjë që un listova sepse mua m'pëlqej kur njerzit janë njerëz. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj vjen absolutisht aftësia në punë, sepse nëse një njerëz nuk është i aft për punën që bën, atëherë gjithë mm -hmm. barra do të bie ty. Kjo nuk diskutohet. Por që mora të parën sepse mua më duket shumë problematike shpeshherë që njerzit kanë haruar të të jenë njerëz. Kaj. Në shë vërdend, po, në shë vërdend Mirë, jeri, falimin deri <gjën> të Adre, kjo është, kjo është farë do të disutohem sot Kërubin e mqesit, pak më shumë, pak më vonë Do të bëjmë një pyrit fundit nga Nga aktualitetit dhe lërgojemi Të shumë të kë muzika Kaigo Do të vi, por Më par, pyrit janë shkjo Në Përfundime sipër të operacionit të Lazaratit, mm. që zjati Po të vajsinja Sa të ndaluar ka Total Gjithsej Sa vet janë tani Po themi në biru sa pranga Përkosisht për shumë kohë Nuk e ti se qëfar Po sa të ndaluar ka Gjithsej në operacionin Që ndodhi gjatë javës që shkoj Në Lazarat Sa vet 069 20 7122 069 20 7122 Ju këtojnë që Pice Erli Pice Erli They invade spark with more soon in the club of the teachers until at least the news of 8. No plan to a full hour. No heroes feelings want to blame while would it roses filled stage and the thrill. The thrill is gone. Our debut was a masterpiece but in thee and for you and me all this show it can go on. to have it all but now's a code code to hold for the applause oh oh, oh, oh. and way that out to the crowd can take a find back oh we saw time to go but at least we saw the show at least we saw the show please we saw the show please we saw the show at least we saw the show Thank you. We are sold out, this is fading But the band plays on now We're crying, crying So let the velvet roll down Down No hero still is one to blame While we did roll this to the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece Our lines we read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 jo The Child of the Sun We're a part of this together Joy Ride nga Rockset, tani në krybin e mqesit, mirë mqes, që të gjitha mirë se keni ardhur në program, i qdaqër 81 minuta ka ora në këto qasëta, unë jam blendi këtu bashkënjiri, me Altinin, mjësit. me Olden, me, me Lorin gjithashtu, që të mqes me ju me nga 7.10 në valet e Klav FM në 100.4, edhe në ekranin e Klav TV gjithashtu, mund në gjeni atje. Uh, dua daftoj anë ti në tani për uh, të dhijuar pak zërin e përgjumër për dit në sotme, e të shohim nëse të kushin a deli për ta identifikuar se kujti përket. Unë e njohë këtë humbje si një realitet, por dhe duhet njohen qartë azi që realitetit dhe e vërteta vinë si pasoj e disa shtrëngesave dhe kufizimeve. Okej, okay. wow. realitetit dhe e vërteta vinë si pasoj e disa shtrëngesave dhe kufizimeve. 069 27 222 22 Dërganu mesajnë të uaj 069 27 222 22, Unë e di Unë <gjit> uh, kam një ide por... Unë kam një ide të mirë Se kush mund tjetë E dëgjoj me dhe, dhe njëherë të fundit okay, për ty. Falim dhe rritë <gjit> Unë e njohë këtë mundi e si një realitet Por dhe duhet njohën qartë Që realiteti dhe e vërteda Vinë si pasoj E disa shtërëngesave Dhe kufizimeve Mm -hmm. mm -hmm. 0-69-20-72-22 Kujti përket këtë kjuzë 0-69-20-72-22 Piche, Erli, Piche uh, I themi në kushinjer Erlit Pas i kemi të shuar Tavat <laughs> Tavat <va. laughs> Kjo është anagrama për këtë mqes P-I-Q-E-R-L-I P-I-Q-E-R-L-I Drejt për drejt nga fjallori gjus Shqipe Piqe erli, është dhe, anagrama. Të sem dhe drejten, është i fjalë që unë e digjova për herë të parë. Ti si se dhjek dhe ja. fjalë, e quditshme, e quditshme. është i fjalë e vjetër, mm. e vjetër, brezam parën e shë kam përtorur më shpesh, të, po, po, por nëse e rritur me gjush, me gjushe, shanset ja, ta kesh dhe gjuar, i erit si ka qëlluar, por mm, gjithë e si, ja. piqe erli. Më kanë thonë edhe plesheri, por jo, jo, jo. një ka ë, duhet thonë, është Nuk... e... Po janë dhe dy e. Janë dy e, po nuk ka e. Nuk është pleqeri. Piche early. Uh -huh. Ka të bëjt i shka me qylim. Tam. Hmm. Kujdes. 0-6-7-9-20-7-10-22-2 Dërgënë në misajtë të uajan. Kimberly Henderson është një këngëtare uh -huh. e cila ka bërë 4.000. Bravo i shokë. Dhe veç kësaj ka bërë edhe një foto wow. të cilën e ka vendosur në Facebook në Facebook për të treguar uh, barkun e saj me ato shenjat e shtazanisë dhe lëkurën e varur. U sa keq kjo. Totolta. Ngjyra që ndodhi. Tanë për katër fëmijë. Kimberly Henderson është është një këngëtare uh, relativisht e njohur, jo shumë e njohur amerikane, e cila ka katër fëmijë, si siç po ju thosha. Mm. Dhe shumë nga njerëzit që e njohin atë për shkak se kanë parë të veshur me rroba, i kanë thënë Kimberly çfarë trupi që ka? Sepse Kimberly duhetën. Ka një trup të mirë, nuk është shumë e zgjeruar etj etj. Megjithatë ajo ka vendosur që vendosin në Facebook këtë fotografi e cila është bërë është her, mm -hmm. like e shpëlqyrë 124 mijë herë, like 124 mijë like e ka marr. Ku tregonet barku i saj i papërkryer me me lëkurën e mbarur për shkak të shtatzanisë, sot ajo para se të lindja Her në herën e fundit kisha këtë barkun me me ato rrypat, e ke parasysh muskuloz të femrave six pack, siç thua. Mm. Por, do të thotë ajo, gjëja më e bukur për mua është lumturia që mfalin katër fëmijët. Dhe un dal edhe në plazh thotë kjo me këtë me këtë bark, me lëkurën e varur, sepse un dihem e lumtur dhe e bukur si nën. Dhe Brado. nëse ka një gjë thotë që më pëlqen, janë katër fytyra çebusqeshin, atoilat më kujtojnë që edhe barku i varur është më së i pranueshëm. Mm -hmm. Dhe e kam bër këtë për inkurajuar të inkurajuar gjithë ato vajza uh, që mund të kenë atë imazhin e trupit të papërkryer e etj e etj e etj e etj e etj dhe gjëra që kërkohen absolute nga femrat që mbasi të kenë lindur fëmijë, të kenë edhe një bark modeleje apo mm -hmm. diçka që është arritur me Photoshop. Uh, prandaj e kanë nxjerr këtë foto që nuk është më e bukur e saj sigurisht, por e ka bërë kastila. Edhe siç tash është bër viral dhe shumë njerëz e kanë komplimentuar për guximin mm -hmm. për të treguar uh, pa përkryeshmërinë e, e trupit të saj në në Facebook duke nxjerr ato ato lëkurrat e varura e, e gjitha gjërat e tjera. Ne jemi nëna, thot ajo, ne jemi superherojë dhe ne jemi rock. Bravo. Bravo, bravo. Kimberly Henderson. Po, jo, po që ta dim. Trupin një, e pa përkryer. Ja, jo, që ta dim në në e dim, po. Po thosha. Ërëncëshmë <gjitri> <me> është ta dish ti <gjitri> në radhë parë. Ja ku është Kimberly, nëse Këtë mund ta dim. Po vajton me të drejtën nuk e kam kështu. Nëse mund Kjo është një video që ajo bëri në dhjetor, ku bën cover të uh, Whitney Houston-it. Për të krijuar një idenë se çfarë, çfarë uh, zëri ka. E uh, bashkuam Kimberlyn pak nga pak, shkojmë drejt. Publicitetin e themi shumë shpejt në klubin e mëngjesit. And ring out the window of a black cabin Camden, he couldn't take it But he did so, he threw a hissy fit And he took it out and anyone around And wouldn't believe it Mirë se vini në kryurin e mqesi të edhe 23 minuta Unë jam bledin të bashkë me jeri Mirë mqesi të gjitha Më alëtën Më lorin Darataratatam Qtu, a, ollëta ka një fitu e sanit të anagramës për ti të nësot me mishdashur Ja, ku e kemi, anagrama për ti të nësot me është Qelepiri Bravo Bravo, ollëta është i liri fitu e si një kontrol dhe të plot mjekësor nga spitali amerikanë Qelë Piri. Qelë Piri pra, Qelë Piri. <laughs> e kançerojnë në fund? Po. Bravo, bravo. Le mi e thoni u benga i jetën. Kjo është fjalë që më thënë në mendje. Është si të shkaj syrë më sat. Jo, haba Florin dhe thjesht thjesht ndolli që ishte atje, kështu që, që... Nënosata në përdor. Qelëpir thon kur diçka do qelëpir. Bravo. <laughs> Ose qelëpir G në fjalë tjetër. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Fjalë e bukur. Ej, e mbani mund të thë, mund ta hapësh pak tëtë, dëgjoj të pak. Nuk e di nëse ju kujtohet kjo. Këdes. <laughs> unë nuk e marr një përgjigje. Jo, nuk e marr një përgjigje. Ka mbetur si tingull misterios qysh nga java e kaluar. Mhm. Nuk kam marrë një përgjigje. Çfarë nuk u tha për të atë? Nuk kam marrë një përgjigje. Nuk të shkon mendja kurajë. Jo. Jo, nuk të shkon. Është e vërtetë. Qëshë un po elë. Un po elë. Mhm. Tanim pothon, tanim pothon që këto vitaminat ose suplementet me vitamina mm -hmm. që njerëzit përdorin, po, që mos ato që përmbajnë B12, mm -hmm. kompleksin B12, i cili është është i njohur edhe i përdorur gjerësisht e rekomanduar. Po më shojmë pak e rekomanduar sepse thonë që ka ndihmon me trurin dhe sistemin nervor, mm -hmm. B12-a, por sipas një studimi i cili është bërë në UCLA, Universitetin e Kalifornisë Los Angeles, mm -hmm. sugjerohet që ka një lidhje Mm -hmm. Edhe pse në fakt kërkuesit tonë që më shumë uh, kërkime nevojiten për ta konfirmuar këtë plotësisht që kjo mund të shkaktojë uh, probleme të lëkurës, akne. Oh. Të lëkurës, po, vitamina B12, B12. Po. E çuditshme. Sepse uh, ndryshon mënyrën se si lëkura ë uh, sillet karshi bakterieve mm -hmm. dhe promovon inflamacionin e lëkurës. Pra e shton inflamacionin e lëkurës. Kjo mund të shojë në puçra, thonë ata, uh, dhe disa njerëz janë uh, më të prirur që mm -hmm. t'i kenë këto, më të ekspozuar se pa. të tjerë. Normal. Por nëse kanë filluar të u dalin puçra në momentin që keni filluar të merrni një, një suplement vitaminash, e keni për të rekomanduar, po, me B12 dhe me gjëra të tjera. Ka shumë gja, sa po thonë të një shkencëtarët, e kërku esit në UCLA, që kjo në tjetë e lidhër pikërishnë me kompleksin B12 dhe, dhe vitaminat që në përgjithës janë të mira, por të këtë disa njerës, të këtë shumë njerës... Ndikojnë një mirë. Po, po. Ndikojnë wow. një mirë. Që që për të ditur do me dhe, nëse nëse ju kanë... Ju kanë dalë sa, <laughs> dalë sa nëndërtim, hamburgera, nëndërtim, sa qizburgera... Ndërtim paleje në fytur. <laughs> po, nëse geni ndë <laughs> qe çeshëri. Për tani është një mundi tragjike, pa, dramatike paktën, e vërtet. Po. Qenka këtu. Ehm um, ata tregojnë, ata thonë, kërkojnë thonë që ka tregoni lidhje. Ehm um, jo, jo shkaktim. Do të thonë se janë dy gjëra ndryshme, po ti ysh në detaje. Prandos se ti po, lidhje, i prirur, ka një lidhje për këtë lloj problemi, mm -hmm. ajo fillonte mm -hmm. e vëmë në pa me ça po kupton jot. Po, po. Kjo duke që uh, ndryshon më nyrën nëse si lëkura uh, bashvepron me bakterit në një mm. nivel molekular dhe mund tjetë shkaktues, mund tjetë uh, tjet që ka një lidhe me disë vitaminës dhe, dhe akneve. Mm -hmm. uh, jo se ta shkaktun vitamina vetë, por, por është di shka në lëkurën tënde dhe kjo e për par je për parësi. Parës ta e je për parësi, po, pikërisht. Falem dhe i rritë. Falem dhe i rritë. Se me zipo e <laughs> ashtu. Për po artikulore. Mirë, uh, let me një pyjtje nga aktualitetin në këto mënëte, tete 28 minuta ashtora, dashur, në shtora, mi ishda shurë, ne e mi klubi më qesit në Vale dhe Klab FM në 100.4, rroth me pyjtje. E, e radhës është? Po, um, e radhës është kjo. Nuk kam arë shumë vëmendje nga media, me gjitha të, një publikimi javës kaluar, mm. thekson të me shqecim, se në Shqipri, të në, Korrupsioni mbetet shumë i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes. Ëh. Mm -hmm. Veçanërisht tek gjyqësori. Tam. Pyetja është Cili është ky publikim? Ëh. Mm -hmm. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Është një publikim i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, shumë i detajuar, i përvitshëm, i cili theksonte çështën në paragrafin e dytë për këtë vit, mm -hmm. edhe ai bën pasurën për vitin 2014. Në folo madje. Po. Mm -hmm. Se në Shqipëri korrupsioni mbetet shumë i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes, veçanërisht tek gjyqësori. 069 20 7222 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 7 fakte që duhet i dini rreth kirurgjis plastike Fjalla plastik në kirurgjin plastike vjen nga grëqishtja e lasht plastikos, i cili do të thoti ja përshform diçkaje. Pra konceptu një që plastike është një fjal që shprejt diçka artificiale është i gëbuarë. Inovacjonet e reja dhe zhvillimi i kësaj fushë ka marr hov kryesisht gjat luftës së dytë botërore, ku personat e plagosur dhe të dëmtuar ishin të shumtë. Pikërisht në këtë periudhë u zhvilluan dhe më tepër teknikat dhe metodat e aplikimit. Në Romën e lashtë, kirurgjia plastike nisi si nevojë për të larguar shenjat në lëkurë, sidomos meshkujt, të cilët i konsideronin shenjat në lëkurë dhe veçanërisht në zonën e kurizit si të turpshme dhe si jo fort të përshtatshme kur iknin në luftë. Kirurgia e parë estetike e Gjokësit është kryer në Gjermani nga një këngëtare e cila e rriti malsin e Gjokësit të saj. Kirurgia e parë plastike për regurimin e hundës është kryer në Indin e Lashtë në vitin 600 p. lindjes e krishtit. Lëkura nga pjesë të tjera të trupit, sidomos nga balje dhe molësat, kicheshin dhe vendoseshin për të regulluar formën e hundës. Tuba druri vendoseshin në hund për të arritur që personi të merte frim lirisht gjatë kohës operacionit dhe sh Anglezët ishin të parë të cilët i vodhën këtë teknik indianve në shekullin e 17-10, pasi ata pan se ajo funksiononte dhe madje rezultate të ishin mjaftë të mira. Këto operacion e kreu një indian teknishofer anglezë dhe më pas, anglezët e përvecuan dhe e zhvilluan shumë të te për teknikën e tyre. Egjiptianët e lashti aplikonin këto lojkirurgisht të këtë trupat pa jetë të të vdekurve. Ata fustin koska të vogla dhe rërë në hundën e të vdekurit për të njohur në botën e përtejme. Gjithashtu, edhe mënyra e fashimit të trupave të tyre ishte posuajsis si që aplikohet sotë. This is Club FM 100.4 a oh. në John Bellion më zgjasur sapo djuat në klubin MGS, e mëjesit juaj beautiful now uniamblendin do bashmejerin atini në oltën e ve Lorin çdo mëngjes me, me Juve nga ora 7 deri në orën 10 këtu në banet e klubit Family 100.4 edhe në ekranin e Club TVs njëherësh 8:39 minuta ka ora në këto çaste ne irojm udh të mbar juve që jeni në umthime duke shkuar për punën tuaj e ata që kanë mbërritur punë të mbar e ditë mbar, e, të mbar e javë të mbar E gjithçka mbar. E gjithçka mbar. Po pse jo? Po pse jo? Gjithçka mbar. Ti mirë je? Mir jam. Ti mbar? Mbar. M bar. Bar. M m bar. Bar. Po bar. Bar. Ndërkohë që kam fitues, është Suela fituesja e këngës ditës, fiton po. një lule nga botë e luleve. Bravo. I i lule, bravo. Bravo i qoftë. Dhe është raporti për i përvitshëm i Dash-t. I Dash-it po, Departamenti Amerikan i Shtetit. I Shtetit thotë vici fiton 2 bileta për në sinema. I lumbr, bravo. Departamenti Amerikan i Shtetit me me raportin e vet kritik, uh, kritik edhe etc gjëra që ata si harrojnë. Ëm, uh, që mundi harrojmë ne këtu? Po, vërtet. Në lidhje, sigurisht më lidh me gjyqësorin, mm -hmm. por edhe me degë të tjera. Po mirë. Ëm um, Oltës, Tahaht. <laughs> Poç më prek në ato plane, nganjë të lut të, të zakonisht po në këtë orë. Po, po pra. Ëm mm, Okej. Okay. Mirë, më jë Oltës i haht, ne do të luajm uh, si pëlqen Oltës. O, si, po, po. si pëlqen Oltës. Si, për, si pëlqen oltës. oltës. Meshi. Çfarë është kjo? Nuk e di, leta të dëgjojmë edhe një herë se çfarë është. Unë e oh. dëgjova për veten, po ti havi veshët më. Si një. si më erdhi një kështu. Hmm. Meshi. Mishi, mishi, mishi, mishi, mishi. U, si do të pishin mishin? Atë objekti lojës është i thjeshtë, edhe do të shkruaj në një copë letër se si i pëlqen Oltës mishi. Si i pëlqen Oltës mishi? Unë kam pak të vështirë nëse të bjej. Nëse ju, nëse ju arrini ta gjeni, pse e ke vështirë? Se si gatuhet mishi? Se si gatuhet mishi? Unë nuk e ha, nuk di si gatuhet. Po futja më, çfarë si çdo gjë tjetër. Piggy Early. Uh, si i pëlqen Oltës Mishi 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22 Nëse e gjeni se si i pëlqen Si e ka shkrua rajo atje Keni për të bërë Fitues Fitues të lojes mm -hmm. Oltës Pa Mendoj që Mishi të pëlqen në lokma të trasha Oja oh, pra a? Ja blen Ku sa... mund të ngullër zhë dhëmbët shumë Si të pëlqen Mishi Ja, ja, nuk është ashtu Jo me pa... lokma të trasha Ja Të pëlqen biftek. Jo. I rahu. Jo. Merza. Me jo. Tanë jo që sm pëlqen në këtë që e keni thënë ju por or... të pëlqen më shumë në një formë tjetër. Mm... Pëlqen i skuqur. Jo altin. E pa skuqur mirë. I po. Jo. Jo. Crudo. <laughs> jo. <clears throat> të pëlqen në gel i gri. Ku qe del. Jo, jo. Izim. Jo. Jo, edhe ti që më ke shkruar mesazhin. Jo të gjithë. Të pëlqen çfarë? Të pëlqen të hash të gjithë mishin. Jo, jo. Jo, lëre një çik në fund. Të pëlqen me kocka. Jo. Jo. Pëlqen brinjë. Jo. Pëlqen llap. Më pafajë as gjuhë. Jo, as as gjuhë, as gjuhë. As vesh. Të pëlqen mishi i bardh. Jo, ja. jo. Ja. Sa vëre fojha të gjithë llojet e mishave. Jo, ja. ah. Ingrim dorëgj. <laughs> të pëlqen me diam. Në falë vetëm mishrin e lepurit. Po, po. Po pa mishin e lepurit. Jo, jo, jo. Lepi, mishi i lepurit. Jo, ja, jo, ja, ja. ja, ja, ja, mund të pyetesh. Vërtet? Është vetëm që nuk. Pse sa? Pse sa? Të pëlqen ta lëpish mishin para se ta hash. Varet se si është i gatuar. Edhe po. Për bërdovë, jo, altinu, për të përgjithshëm bërzova ta. Jo, altin u tha dhe afër pëlçen. Të përgjithshëm në tavë, olta, mish tavë. Jo. Tavë me mish. Çomlet me mish. Pa tave. Jo. Pilaf me mish. Oh, të vonohet <laughs> një çik mish. Jo, jo. Mund të më bëj një çik mish. E di ato gjithmonë në eter. Kam dëgjuar që ovale të shkojnë në diku dalin jashtë planetit ton, ku i dëgjojnë i dëgjojnë qytetrimet e avancuara, civilizime të largta në galaksitë A dëshojmë pam pam pam bujen <laughs> mish <ospom> as <laughs> <laughs> <Mish, laughs> okay. për mahësik mi. Jo mish. Mirë, ok. Zero 092070222 06692070222. Pëlqejm pa idhaje. Jo. Ja. Të pëlqen mish me erza. Jo, tha je. Ja. Mish i marinuar. Jo, ja. s'ka lidhje. Qofte. Jo, sa çdo qofte. Jo. Crudo. Au, alternativë për srit këto që kanë të. Karnacka. Jo. Pëlqen mish Gjici oh, Jo, është një formë e të jilë Mishpate Vici, po lovnish, Nuk ka kategorië po Mirë, nëse t'i gjurës i të Jane uh, Letë në e thonë Kur të këthejmë i <laughs> mishda shurën bas pak në krybin e mqesit Do të vendosim uh, edhe këngën e re nga Mjuz Nuk e t'i këni palit rastin të t'i gjoni Mercy Por Mjuz mm -hmm. uh, kanë dal me i këngë të re uh, Dhe Mjuz janë preferuar në krybin e mqesit Këshu që dhe t'i gjëjmë bas pak më, më të re në uh, Shume mirë nga grupi Britanikë Sigurisht që janë duke luajtur kërimën e mëqesit mi shtash. Ju përshëndesim oras tani 8:51 minuta. Ah, uni ambienti të bashkë me Jerin, Ardini, Orzen edhe Lorin, çdo që s'mi ju vengon. 7:00 në orën 10. Dhe Oltës i përcien Mishi. No hell. No hell. No hell. No hell. hell. Ku se ka gjetë? Dhe ka shkruar Mishi no hell. Ose atë përcien vërtet Mishi ne hell apo e bën vetëm për efekt ta bësh vështirë për njerëzit që të... Jo, po, jo. Ku ti shkon mendja tash te Mishi no hell? Thuaj ti që si ka shkuar mendja? Ështa për shembull? Mu ajo. Dhe fiton 2 bileta për në sinepleks Leta Bravo. fiton bileta Pa, pa Lëtë e qëtatin baronë në mërë Bravo, Leta Bravo. Dy Mirë, shumë mirë Apo që ka një një njëarje nga Anglia Ku janë thirur edhe Oficerët e policis për të ndërhyr mm -hmm. Me gjithë um, të Qëve në ndodhur? Një vajs ka shkuar të kë Parukjerja Pum. Dhe në momentin që Prerja e flokve ka qënë drejtë fundit Ajo ka vendosur trasi policinë pse? Sepse prerja ka qenë shkatrësë, siç ka shka thënë ajo, më ka bërë shumë keq dhe ka kërkuar që policia të vijë të ndërhyjë përshka kësa jo ka refuzuar për të paguar edhe faturën që i detyroj pas taj zonjës parukjere mm. thështë ja nuk paguaj për të flok shukë që ka marë telefonin ka, i ka rën numrit 999 që ka në ta në Britanin e mabe dhe si pas një tweeti që ka dërguar edhe Humberside Police stacionin policis në Humberside pra, thënë ata morëm një telefonat në 999 -në nga një parukjeri ku grua ja refuzon dhe të paguande përshka Prak se flokët dhe saj i kishtë të citojmë të merë Ishin flokët ishin të merë Dhe kërkonte uh, këshila legale, këshila ligjore Edhe se si të mos paguante Kër flokët dhe saj ishin ashkesh Ka qënë Pajin këo pra ku arsyeja pse është thirrur policia në humberside. Tani policët e vendosin këto në internet për të edukuar publikun, që tu thon se disa nga këto situata nuk janë situata ku duhet thirrur policia. Normal, është një vendim nëse, që po, e ke marrë vetë. Nëse nëse ka pistoleta, armë thika, vrasje, plagosje, gjëra kështu po, vim në. Por për flokët të merr, ë kërkohet, kërkohet diçka tjetër, kërkohet diçka diçka më shumë. Kështu që nuk e di. Po dua sigurisht një herë tani. Do to janë situata që ndodhin jo jo vetëm një herë. Thirrim policin thotë se nuk paguaj, por ndoshta mund të ketë qenë që ato kanë filluar të janë kapur me njëra tjetrën. Mund kapur, e të jenë kapur diçi. Është kanë xhirin atë të mbar. Jo jo, mund të jetë ngritur zëri, mund të ketë filluar. Shi si më bëre, mund të bëra. Ajo e ka, ka pasur shumë afër mund ja ke shkurt flokët. Natë moment se elbetë me flok punon, domethënë kishte gati i kanë, kështu që She di sa si ka qen, tamam tamam, por që mund se nëse do të plasë sherrri atje, mm -hmm. kur 2 grad do të fillonin grisni njëra tjetrën me gjak në fytyra, pastaj policia do të ndërhynë me, kështu që një hap larg ka qenë ajo. Ideja nuk më duket mua që as këshu e jashtëzakonshme. Tani këtë zërin, ë, uh, na e kanë gjetur gjë? Që? që është grida duma. Ah, bravo. Edi. Jo, këtë humbi e sini realitet, por dhe duhet njohim qartazi që realiteti dhe e vërteta vin si pasojë e disa shtrëngesave dhe kufizimeve. Ëh. Mm -hmm. E ka gjetur Roberta e para dhe fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo, Bravo Roberta. Dhe ç'i mbeti? Ke një tingull të të vështirë për të zbuluar, miqdashur, ëm, um, thon gjëra të ndryshme për çfarë po dëgjojmë këtu? Mos e trambij. Bashme ndjesë të mia personale për shëmtimin e këtij tingullit. Për djalë, çfarë po dëgjojmë? Është një tullmbaca që po shfryhet. Jo, nuk është tullmbaca që po shfryhet. Vazhdon mm -mm. të thon akoma rubineti i çesës. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja, ja, ja. ja. Tingllos si një rubinet i thatë. Kujdes. Nuk është, nuk është se, jo. Ja. Mirë, nëse e gjeni, keni përfituar një orë nga Mish Tan tek primi i mot. Si ndërkohë, kjo është e fundit nga Muse, Mish Dan shoqëtohet Merci dhe vjen tani në klubin e mëngjesit, ne i luajmë vazhdimisht Muse nëpërqëndrë. Kjo është me fundit nga grupi britanik. Tani, na Club FM, nëjë të impikavë. Hello, mirës të këni ardhur në krybin e mqesit Hertz me Some Kind of Heaven Ora, është anë i nënte, shtatë minuta Unë jam blendi me jeri në Artili Norten dhe Lorin, shtë mqes me ju e këtu në Vale dhe Klav FM në 100.4 në këtë program Në që vetë krybin e mqesit, mish, mirës të këni ardhur që të gjithë në ju përshëndesim Ju rejëm ditë mbarë për para um, Pyësim sot edhe për tërësit që me ndoni se duhet këtë një kolegë Apo kolege, tësit e mira edhe të i paret që nuk i të shironi të kolegët tuaj, shruan e të mondë i sot në mqesot të jet i, i aft në pun dhe korekte dhe nuk duroj do të gënjeshtran. Mm. Këto janë i gjera që nuk i duroj do të të kolegët, kolegët që gënjejnë për shumull. Uh, ani, ani, Isa, më ngjëta e Jap Anisa thot mm. të jem të zgjuar në ato që bëjnë dhe të mos përdorin mikun mm. si an negative, është një gjë tjetër. Që të po, mm. pyetja jon ka qenë cilët janë cilësitë që dëshironi te kolegët e punës dhe cilat tipare nuk i duroni dot te kolegët? Shpendi sot një cilësi që duhet të ketë është respekti dhe komunikimi dhe ajo që nuk duhet të ketë kokforci mendjemadhsi. Mm. Sa kokforcia, okay. Nëhë njerëzit janë komfort. Mendim asaj të samoqesh më ndaj një çon. Kur ti bën vetja në qejf, ëh, mm, është problem. Se mund të shkaktojë probleme me me të tjerët. Po mund na shkruani në faqen tonë Facebook, është Facebook.com/kontaktimqi mesit. Mund 222, të na shkruani në 0692070222. Çfar, cilësisht i vlerësoni shumë te kolegët? Aftësia, përkushtimi për, për punë, dashuria ndaj punës, për mendimin tim janë shumë të rëndësishme. Ja Kur ti e do punën, e ke më qejf. Bën një gjë që të pëlqen, që e do. A vekurë do një gjë, pastaj nuk ke nevojë të thuash kolegut çë bëje. Mm -hmm. Sa e bën vetë, e bën nga dashuria, e bën nga pasioni, nga nga tërheqja. E gjëra pastaj që nuk duhet i ket një koleg, wrafat për mua. Është vërtet. Transporti, ndran... transporti fjalve është një nga gjërat që njerëzit ndonjëherë bëjnë edhe në mënyrë të pavetdishme, por transporti siell mërë... dhe transferime pastaj dhe çuditëra ende transformime apo po, nëse do mm. uh, transportin njerëz që merren me fjalë njerëz që merren me Thashethem, me thashetheme po. që përgojojnë njëri tjetrin për shemb në ambient punë dhe vetja mm. dhe do të dal vetëm e vetja apo Kjo është tjetër gjë. Mm. Po mëse unë kishte tek tek lafet tek mm. tek ato mm. mm. lafet tek për shojtë. Ku merresh shumë me lafën? Këto as probleme apo pastaj se seca njerëz lëndohen nga nga fjalët. Kur digjojnë që fliten pas shpinës, po, për shembull, se tek fundi të shpirit janë ato që mbesin gjatë, ëh. Po. Po varet edhe se sa i madh është kolektivi edhe punës. Edhe edhe dëmtojnë pasaj të tjerë. Kur kanë shumë njerëz, për shembull, ka dhe një prirje të tillë, sepse përzien lloj-lloj karakterësh, lloj-lloj tipash, lloj-lloj mm. gjëra, shi mund ndodhin dhe më shumë gjëra. Kur është një kolektiv më i vogël, janë një grup më i vogël, gjërat janë që të ketë më pak, se njerëzit merren vesh me njëri tjetrin mm. dhe, dhe gjërat ndodhin aty për aty. Ah, Janë shpesht të po gjitë prezent. Po me gjithë të të ndoj njëherë duhet edhe një tipi tjilë për të kuptuar që e egziston të dhe, dhe kjo. <gjur> ja, e për të fituar imunitet në të një të një të nkë. Munda shkroni prapë, qëfar dëshironi të kolegët e punës dhe qëfar nuk dyroni dot? Si cilësi të njerëzve, me mm. cilët kaloni e janë të rëndësishëm ata njerëzit e punës, e me ta du të kaloshko, javë, muarë, vite, dhites. ndoj njëherë shumë or gjat ditës edhe janë të ndryshon dhe cilësia e jetës fushon kur mm -hmm. jeni në një kolektiv i cili nuk e duron dot, apo nuk e duron dot më, do që të largohesh, do që të do që të ikësh, të gjesh paqe, ku diun mund të kujt tjetër, ku, ku njerëzit janë si ty apo apo ndrushë, me shpresë Sojë thon. Tani asnjëri si nuk mund të jetë si ty, por që ka një komunikim ndoshta të përafaqshëm me ty. Ti po jesh punonj me ndjashmin mm. tënd për shkakun që është është i mendon gjërat si ty, i shikon si ty edhe kanë koncept të përbashkët. Këto gjëra apo hajde, hajde djegj atë, se nga sa dëgjojnë më shumë ankesa dëgjojnë shumë shumë shumë shumë pak dëgjojnë kështu që oh jam i lumtur në Në punën ku punoj, jam i lumëtur me kolegët e mi, janë shumë të mi me, me gjitha të nuk duhet të harojmë edhe pjesën që ne shohim gjithmonë gëbimet e tjetrit Por ndoj njëherë nuk shohim gëbimet tona Së përse është e, reciproke dhe kjo gjë Gjithë jemi harojmë në romanin ton pa, pa, Nuk pa, kemi këshu i, i keqin në romanin ton Nuk duhet të pranon që ndoj njëherë edhe ne kemi fajet tona mm. Jo vetëm dikush tjetër Ma e mërtenesht Po etje jeni atë. Ne jemi bëhet bëhet pak e. Jo, etse pranoj e sa. E komplikuar. Edhe pak e komplikuar. Mirë. Do të bëj një pyetje nga aktualiteti dhe pastaj kur të kthehemi nga muzika, vajzat kanë prem tour që kanë një sharadjo shumë interesante thot ieri. Të lezetshme. Shumë të lezetshme, kështu që do të do të shikojmë me zylla presin. Ma ndjekollai duhet. Pa, atë do e shohim, s'e nuk i diet ndonjë. Ne japim ndimë kështu. Okej. Mirë, pyetje. Kjo është raportuar edhe në media. Por, kështë shkrimtar i mavë Argentinas mm -hmm. Tregonë mëse si vjen nga rënjë shqiptare Êshtë dhe botuar në media dhe se si Familia e ti uh, vinte nga një qytetë kalabrez Nga i mshatë kalabrez mm -hmm. Kuk ishte emigruar nga Arbëria Dhe se si a imbantë e mend nga tërgjimit e gjushës Historin e skëndërbeut mm -hmm. Prinsit të rritur në Stambol Këthimin e ti Sëriç në kruajt lirimin e gjitha ato gjëra që kanë lidhje me me historinë e Shqipërisë. Pa kush është ky shkrimtar i madh argentinës që tregon për rrënjët e vetë shqiptarë, madje edhe për një Unaz të trashëguar brez pas brezi, qysh nga koha e Arbërve deri tek Mbesa e tij. Wow. Ai tregon se si nona ia ja paduruar të shoqës dhe mm. si shoqja i adhuroi ja mbesës së tij. Kthehemi mbaspand kulmin që se kush është ky shkrimtar i madh argentinës që tregon për rrënjët e vetë shqiptare. Coldplay in the call, Bashmerianen, këndojn tani, Princess of China. China. Once upon a time, somebody ran, somebody ran away, seeing the fastest I could. in the heart.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 Mhm. Mm. Vajza. Mhm, po. Objekti i radios është zbulojmë se cila është fjala që vajzat mbajnë të fshehur, njëra me tjetrën, ualtini bëjnë pyetje. Në, në lidhje me këtë fjalë, pyetja e parë standard është Aha. Jo. Këto me gjithmonë përqijën jo, po, s'na ndahet shpirti nga iska nga gjërat që hahen. Mhm. Është sendieri. Jo. Ja. Është është është <sighs> Është një virtyt. Është është, nuk themi do. Jo, një virtyt. Cilës. I... Një cilësi e njeriu, një, një, si. uh, një tipar, një tipar, tipar, tipar e njeriu te tipari. Kafsha nuk e ka. Ka atë kafsh. Egërësia. Ëh, mm -mm, jo. Ja. Jo, më shumë e përdorim për njerëzit dhe kjo është e vetmja ndim. Më shumë e përdorim për njerëzit. Fillon me b. Jo. Ja. Me snikëria. Jo, ja. nuk është cilsi e brondhshme e njeriu, është një tipar që duket Pari një ja është, tipar. A. Dhe ky është ndimi i dytë. Është pjesa e fytyrës. Si? Ja. Të ngjyrë jo lëkurës. Jo vetëm. Jo, jo, jo ska mm -mm. mm -mm. të bëj me ngjyrën e lëkurës. Ka të bëj me flokët. Ëh. Kaç urrënc? Mund të ishte? Diçka që shihet mos ka të bëj me trupin në procesi tipik, për shemb. Ka të bëj me trupin. Me kur trupi është i shëndosh. Ëh. Mm jo. -mm. Mm -mm. Kur trupi është i dobët. Tam. Kur është i dobët dhe i thatë. Jo. I thatë. Ja. Ai është i thatë. Është një bazë. Tanë jeni në rrugë shumë të drejtë, vetëm jeni fjalën. Jeni mos ndihmojë. Jo, çfarë s'ojë? Filepës. Jo. E. e jo. Ja. Ja. Elegant. Jo. Ja. Elegante. Sa, më thesë jo. Më, më, më, më, më. Jo. Muskuloze. Jo, jo, jo. Ju pra kur thini dobët e thatë, jeni shumë afër. Por është një fjalë që fillon ndryshe nga kjo. Është një Jo. Tash ja ta. Një fjalë tjetër për të thënë thatë, për të thënë thatë mali, çfarë thonë pra? Ja thamë gjithan, gocën e thamë gjithëmë, e dhëmë ka mënduar gotës e një gjetët Nekë shu të e mi, <laughs> e thate e mi, e zë këtë E zafinisht ju po, po ne si pas fjallorit Fjlonë më embaruar jeri, po shanë jo, jo, jo, e firot surfare E dë, <laughs> e dë E, e, jo. e dobet jo jo, jo, jo, jo Nuk e përdojme shpesht nështa, po E dhe në prala, ne e hasim në këtë formë që e kemi mënduar ne zë konisht E, fillon me H jeri E hajthme apë jo, së ka Po jo, pra, e hajthme E haj <laughs> <laughs> Mos hap, mos hap, mos hap, jo Qëpar është aja? Jë, a futa kotë, së se di Me pra Me asë femën e gjema Me së, me së filon Jo, asë mesë, meri me rrath, ti që ka 36 gërma Qëpar është një fjallë për një femër të dobet? Dhe jo vetëm për një femër Dhe jo vetëm për një femër Ose për një mashkull është me 5 gërma Bravë, jo 1, 2, 3, 4, 5 Nuk është asë fine, asë fiber Jo, Nuk e në fjallë ka ish moderne Pa, pa, pa, tim që është ta një klasike si fjallë, pa, a të djëjë A ty athëme që fillon? Jo, jo, jërë jo A shë në fjallë, a jo, të thamë, a shë në dëllëm namë Sot përdoret e ndë e jërë të mështë Pa, përdoret, por në dosha jo është përshë, se të se janë këto fjallët e rije që kanë hyrë dhe e kanë zvëndësuar Por ma më bëllqen në këto tradicionale në personalisht Jo Për një njeri të dobet, për një njeri elegant, për një njeri pa shumë mishë mm. ja. Nisi i tretur këshumë si Kocke lëkur Po kocke lëkur, për fjalla... Kocke lëkur janë shumë, shumë fjallë janë, janë shumë gërma K-O-C-K Nuk në shka në bandja K-U-R-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Me për, filon, me për. Ja. Jo, qëfar është po, ja. Kote a fukar. Unë doam të gjemi. Një mjë, mjësët. Nuk ka problem, nëse nuk e gjemi, në nuk e gjemi, do të dërzojnë. Në një vë të gjemi. <laughs> a a jam, doni gërënë në parë. Pa e duam. Jo, i rëdi. Djetë blenjë uh, një bashkë të dëmore. Ja. I. Eri, I. Eri, i oh m'm po sa. A mirë. Pse nuk po shkon te mundiale, kështu që. Nuk la shon me Thandrin, përderisa kërkuat gërmën e parë u dorzuat. Po u dorzuam. Juhet e dorzuar, po. Në mëshirin tuaj, vajza, në mëshilin tuaj. Jo, jo. Nuk tuaj. Se pastaj po na dhat pak kështu. Hey, Big Johnny. Nëse merrni një kanaçe nga Pepsi, nga Aevi apo 7-Up, Do t'sigoni se post hapseve të kanaçeve keni të shënuar disa kode unike që janë me 5 shifra, me 5 karaktere. Mhm. Mm Ndryshe nga vjet që kanë qenë me 7, por nëse shkoni dhe e gjeni hapse në hapsen e kanaçes ë uh, numrin, kodin pra me 5 uh, me 5 karaktere, mund të shkoni tek sfidapepsi.com, mm -hmm. sfidapepsi.com dhe regjistroni këtë kod dhe atje automatikish fiton një pik të ndryshme, një, dy, tre, katër, apo pes pik. Nësi një person registron më shumë se një kod, pikët e tim bliden, automatikish, por duhet që ja i të registrohet me të njëtin emër dhe mbi emër, gjithmonë në mënyrë që pikat e ditë mblidhen. Mm. Brendi Salaj. Por shumë në shkon anti ku shkon herën e dytë, ke 3 pikë të bën edhe 3 tjera, 6 pikë kështu me radhë. Ëm mm -hmm. uh, aplikacioni hapet sin kompjuter ashtu edhe në telefon, uh, por duhet të lidheni patjetër përmes Facebookut dhe duke regjistruar këtë kod uh, nga lidhën Pepsi mund fitoni topa nga Pepsi, çanta shkolle, karrige plazhi, bluza Pepsi, tavoll, lojë ja me rregullosh me tavolë, është bicikletë. Kështu që çdo javë do të shpallen uh, personat që kanë fituar nga kodet uh, Next Text Vita Pepsi dhe do të fitojnë pratopat, çantat shkollën, çantën uh, e shkollës, karriget, bluza dhe biçikletat. Kemi edhe çmimin e madh Blendi. Personat që kanë grumbulluar më shumë pikë nga të gjithë deri në fund të sezonit, që i bie deri në datën 31 gusht, që është dita e fundit e këtij promocioni, do të shpallen pes fitues dhe edisues do të fitojnë. Ja nuk e di. Udhëtim çift falas për në Romë. Oh, Roma. Pes të paraz me pikët më shumë nga sa më shumë kanaçe të hapësh, sa më Kode të regjistrosh A ish më shumë pik të fitonë Dhe mund të shkosh në rom Për qift në rom Qift në rom Fantastika Ok, farimin derit Shkojmë tek Jason dhe Rullo Kjo është want to want me Tani, so klubim jeset safe. Se që ne ardhur mm. në qytetin e mëjesit në vallet klab e klabe femne 100.4 edhe në ekranin e klab TV-s. Ëm në qoren e veriut, tam, ku të gjithë ne duam të shkojmë të jetojmë. Ka tani një aeroport të ri. Mm. Pyongyang si është qërë? qyteti mm. dhe ky është aeroporti i ri i Pyongyangut. Wow. Si ju po duket? Bukur. Apo të pëlqen? Tam. Është i mirë. Gëzo dizajnin. Mm. Um, është njëra ka përpjeket e reja në Korejnë e Veriut për, të, për tëftuar më shumë turiste dhe uh, njërës që duan të kalojnë mm -hmm. në Korejnë e Veriut që ditërisht dhe nuk e disëpse pushime dhe tyre dhe gjatë kësa jave janë kure shtarë po, agjënësia mm -hmm. e lajmënve në Korejnë e Veriut mm -hmm. ka publikuar uh, një seri fotos që të regojnë edhe Kim Jong-unin bashkë me gruanet i duke në shëtitur përpjeket e reja Terminalin e aeroportit më të ri, uh, duke të reguar ati e se si uh, ata po e pëlqenj, mm -hmm. etjere, etjere, etjere, gjithë gjërat që janë ndërtuar në këte aeroport, uh, po themi, të një standart i botëror, po ta shikosh kështu, duke sgu gjithë shkash e një standart në gjanë me aeroportin e rinasit dhe me aeroporte Band. të tjera në përbohë. Vetëm një gjë nuk është parë gjatë publikimin të këtyre fotove të vizitës uh, kim jongunit në aeroport. Chtar. Nuk është parë. Arkitekti kryesor, shefi i arkitekturës atje, Ma Won Chun, e kanë më nqy Ma Won Chun. Mm, Trishtuohem duhet të themi se Ma Won Chun e kishte emrin sepse ai, për shkak se Kimit nuk i ka pëlqyer, aeroporti është ekzekutuar. Çfarë? Seriozisht? Wow. Është ekzekutuar. Aeroporti është hapur, wow. Kimi e ka vizituar në fotobuzqesh ndërsa kalon nëpër Urat që lidhin uh, këto terminalet një nga tjetëri, por ma wonë quni, wow. drejtori i departamentit të dizenjove për uh, Komisionin Komtarë të Mbrojtjes, është zhdukur në fund të vidit kaluar, bashkë me pesë arkitekt të tjerë, dhe si pas fjalve, janë ekzekutuar. Janë ekzekutuar përshkak se ka pasur difektet të në ta me terminalin 2, sepse arkitektet dhe dizenjatorët Haruan të mbani në mendje idenë e partisë për bukurinë arkitektonike, siç është shprehur ajo, e cila bukuria është jeta dhe shpirti i arkitekturës që do tregonte do tregonte karakterin dhe identitetin kombëtar. Kështu që, për shkak se Kim Yong-unit nuk i ka pëlqyer dizajni ija, nuk i është dukur mjaftueshëm e bukur, e ka marrë Ma Won-chunin dhe e bashme ka bër bashkë me pesë të tjerë, bashkë me pesë arkitektë të tjerë wow. dhe e ka bër e ka bër kurban, e ka bër kurban. Kështu që mbetet ajrori është është, si thua, është aty. Hapur. Pa. Është, ja, çfarë uh -huh. është fjala, inauguruar. Ëh, është vënë në përdorim, mirë priten udhëtarë nga gjithë botat, vinë ta shijojnë, por nuk është në nivelin që duhet ishte. Kështu që ai që e ka bër nuk është më e tmerrshme. Sepse as ajrori nuk është aty ku duhet ishte. Wow. Imazjinonë. Mi është uh, kaherë dhur në herë në aerodaport. Jo, jo, nuk e kaherë në herë. Ë dhur në herë, kaherë dhur në herë jetën e njeriu që e ka dizenjuar. Nuk kishte haçi bukur saqë e imagjinon ti? Ne kemi wow. më të bukur. Ne ke bon, ne kemi më të bukur. Po edhe ata mund ta kishin pasur më të bukur. Edhe ai do kishte qenë gjallë. Do kishte qenë gjallë. Kështu. Uh, Kim Jong-un me me një tjetër bomb pra, një tjetër Chimendurin uh... duhet thënë. Ë, vërtet. Çuditëra nga eh, Korea e Veriut nuk pushonin asnjëherë. Hi. Okej. Okay, uh, cili është shkrimtari? Ernesto Sabato. Bravo. Bravo. E ka gjetur Moza, fiton dy bileta për Moza. Moza të lumt, Moza. Po, është në radion ton. E ka gjetur Klodi dhe ka thën Imcak. Bravo. Imcak. Mhm. Mm Imcak ishte? Po. Saqoma në kuti e gjetur. Jo, më ndova i, më ndova unë i, më po i nda i. Eksaktëj. Imcak. Nisoj është, po. E po kush kërim mendja te Imcak, Imcak, po çike nuk thon Imcak. Jo, kujtova unë zot. Po gjithmonë një proces mendor mbrapa mbrapa këtyra. Uh, <tistit> Çfarë Po rezolpsi puna jote? Po kërkoja diskutën në fjalë. Ai që vjen nga Elori, <tistit> të doli prandaj. Na habitat, më thën drejtën, na habitat shumë. Walk of the Earth është uh, titulli i kësaj uh, këngë. Walk of the Earth është emri i grupit po. Mm. Kënga quhet Rule the World. E dëgjojmë tani kur themi do kemi edhe anagramën ton, atë çaraion ton vjen tani muzicë. <laughs> si mi <mishti kini> <laughs> siguro, ju ju falem ngjesis me dashuri. Ju falendesim që gjithë vera është tani 9:38 minuta. Un jam Blendi të Bashkimit, Althe Nord dhe Lorin. Duant you have ndrejtimin tuaj edhe një anagram të dytë. Wow. Në fakt e kisha menduar këtë dhe në momentin e fundit vendosa për çelepirin që ishte një, një fjalë mm -hmm. po, e vjetër, po doja që ta bënim a, sepse është, është është interesante. Dhe quhet ose thuhet pina tetor. Wow. Tetori Gjerman, për shumë dhe është kur ka dhe Oktoberfest. Fest bire, më gjithës e ajo bire në sëtatorë ka më shqipen unë. Pina, tetorë. Kur pina? Pina, tetorë. 069 27 22 2, dërgonë me sa gjithuaja. Pina, tetorë, miçdashur, anagram, në, në kryuën e më gjithësit, 069 27 22 2, 069 27 22 2, pina, tetorë, pina, tetorë, pina, tetorë, mm -hmm. kujdesë. Dërkohë, në Greqi një udhëzim për të gjithë ata që kanë prenotuar pushime për të shkuar këtë vit. Ky është një udhëzim i fakt ideal nga Britania, Gjermania, Belgjika, Finlandia, Holanda, Suedia dhe Polonia, por kam përshtypjen unë që nëse vlen për qytetarët e këtyre vendeve, vlen edhe për qytetarët shqiptar që do të pushojnë këtë verë në Greqi. Këta i kanë këshilluar turistët e vendeve të tyre që të kenë para me vete gjatë vizitës së tyre në Greqi për arsye të kushteve të jashtëzakonshme financiare që janë krijuar koha e fundit në këtë vend. Duhen euro cash thon ata. Duhen euro, ti keni cash. Uh, mm -hmm. Shumica e këtyre shteteve kanë publikuar uzimet e reja në faqet e internetit të ministrive të tyre të jashtme, në të cilat këshillohen pra që përveç kartave të debitit dhe të kreditit, të kenë me vete para në cash, mm -hmm. sepse nuk i dijen se si, si mund si dalin gjerat, do në në të dalin gjërat, do të kenë mundsinë të përdorin ato karta apo jo, apo të tërhiqin cash nga bankomat. Nëse ato, siç po thuhet, këtë ditë dhe tregojnë fotot që presin njerëzit në rradh, janë duke u zbrazur, kështu që ti nuk do të shkosh në Greqi datajesh veten pa 1 lek në xhep. Kështu që duhet marrësh para me vete sepse rrezikohen pushimet. Ndryshe, në Greqi. E kuptuat, të dashur koleg. Jo, e kuptuat ju të dashur koleg. Ato <laughs> që i shihni sipër për Greqi e kisha fjalë. Thotë ato që më urdhën të qeveris greke. Po. Këto na kthejmë në lolj. Po. Për një javë. Këto duhet të jenë mbyllur. Mm -hmm. 069 20 7 222 22. Me urdër të qeveriz greke, duke njësur që tani, mm -hmm. këto janë të mbyllura. Nuk hapen. Hapur no. Si thonë greqisht uh, uh, të mbyllur, ojta. Se deshtë të thrira greke. E, po kujdo në shkërta, klozete, klozete? Ish, klozete, klozete. <laughs> këto duhet të qëndrojnë të mbyllura. Tërklo, uh, guvernatori i Bankës Shqipëris, uh, Gen Seiko, thot që ne nuk rezikojemi nga kriza greke, por uh, nëse nuk rezikojemi indirekt, gjithësësi mirë nuk nga bënë. Kam përshqypje në unë. Si të bjerë Greqia në kolla. Êshtë e vërtet tani është gjithë të vite, gjithë të vite që flitet për këtë krizë në Greqë, të është në ha edhe 3 ditë Greqia, ha edhe 4 ditë Greqia, por tani me të vërtet është fundi kësaj Nëse nuk ishin gati që ta linin Greqinë të largohej, mm -hmm. sepse rrezikohej gjithë Eurozona vetëm monedha euro, para 4 vjetë dhe 5 vjetëve kur ishte në 2010 në 2011 që që kriza filloi, naty në kod nëse Greqia do të largohej nga Eurozona, kjo mund shkakton të shkaktonte një tërmet për gjithë Evropën mm -hmm. edhe për për financat e Bashkimit Evropian. Por tani me ato 4 vjet kohë për të marrë masa të ndryshme, mm. fortifikime është si puna e një ure që i vendosni tullë këtu, një tullë tull, tull atje. Tani nëse Greqia largohet, nuk do të shkaktonte të njëjtin dëm, të njëjtin tërmet të të të të të të të të që do të shkaktonte nëse largohej për një herë, menjëherë natkoh. Kështu që vendet evropiane tani thonë, "Ok, dakor. Ne i kemi marrë këto masa, jemi gati, mm. i kemi shtrënguar gjërat." Qysh atëherë, tashin nëse doni të ikni, Njërë u dha e mbar ju qoftë, sepse nuk na rrezikoni më. Atëherë nuk e lini ndot. Tani mundet që ta lënë dhe Greqia, nëse doket mund të largohet nga Eurozona, që do të bënte një do të përbënte një çudi, por uh, për to parë që është. E e, e, e shikoj në për uh, në për Facebook-ra ka shpërthyer një debat mbi këtë. Ka njerëz që e shohin pak me entuziazëm rënien e Greqisë me një loj kënaqësie, përversë duhet thonë, ë mm. uh, ajo rënia e teatrit ka një farë që justifikohet me faktin po janë shovinist, janë uh, megalomanë, kanë uh, abuzuar gjithtoviet njëra ndër tjetra që ka një lloj vërtetësie tek ajo, por por të qenin të keqë greqisë nuk na bën neve mirë në ndonjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Ëh, mm. kështu që, nese. Po njerëzit kanë mënyra të cuditshme për të qezuar. Kan kanë lujdera, kanë, kanë mënyrat e veta. Mirë, a, do të themi mbas fan Krimi i Mjesit me të tjera, midis dash një ndërprerje të shkurtër publicitare, apo të ka po ka muzik, faleminderit. Time Bomb nga Tori Lou tani, Krimi i Mjesit. get another somebody watch my world Nobody grab my hand thought it very free instead i'm set free going on to bigger things i begin to spread my wings joza, shëna do të na bëjmë ndihmë nga ana jon, sepse ëh mm. uh, sepse nuk kemi shumë kohë. Jo, jo, som ndihmë. Kështu që jepini shpejtom. Oh. Bam. Ësend? Er ëh, uh, jo, një jotë mam. Jo, mam. Jo, mund të mund të jetë një send që është i tillë, por është një cilësi. Është cilësi. Është një cilësi. Ë e njeriu, përgjithsisht. Ëm um, uh, jo da, është më shumë esendeve. Do një sendeve. e përdorin edhe për njeriu, por uh, në fakt është një cilësi e një sendi. Uh, për nga fiziku besoj. Për nga fiziku për jo tamam nga fiziku. Për nga fizik. madësia? Ja, ja. Jo, jo. Ja. Jo. Jo. Muzia? Jo. Ja. Materiali, mm. po është një gjë e mirë ta ket një cent kur është i ri. Është një gjë e mirë, është një gjë e mirë, e ka një cent kur është i ri. Po përdoret edhe për njerëzit që kanë sen në asaj kur thotë për shemb i ri f, f. Për kur është një lloj i veçantë njeriu. Po, një lloj i veçantë njeriu. Po përdoret gabimisht edhe për njeriu kur është i veçantë, por Përdoret për një send të ri. Ëh, më fal. Të ri dhe dhe Jo, nuk, nuk fillon me fago te, jo. Fringo po mendoj. Jo, jo, jo, jo. Dhe ka diçkan që është është është unik. Një send unik. Unik. Çe merret për bazë deri. Em <laughs> <laughs> konsev kemi ndihmuar shumë. Po me rë, një një fillon. Është një, një send unik, jo nuk fillon me rë. Ne, nuk është një send, <coughs> është cilësia e një sendi unik. Është është unik pra, ky send është unik, nuk ka një tjetër si ky. Hell. Mund të jetë një model një... makine për shkakun. Kurse oh. <coughs> Jo. Jo, ja, më kujsove. Ja. Te njerëzit përdoren si për mirë si për keq. Me b? Jo. Jo, jo, jo, jo. Te njerëzit përdoren si për mirë si për keq, e njëta fjalë. Do të thoni për shkakun ulesh në tavolinë, niesh me tikë për herë të parë. Kur ngrihesh, nëse të kalon shit keq e thua ai ishte ta... Ha. Edhe kur ka thënë. Edhe për mirë. Edhe për mirë pastaj. I pa, i veçant, pra unik. Që s'ka tjetër, s'ka një tjetër si ai. Është i papar. I papar, i papar, po. I papar kjo do të thonë. I papar është unik. Kamë. Me nuk fillon të më thonë. Jo. Jo. Është të. Jo. Tip. Jo. Tip. Tipo, këto fjalë përmban tipin brenda. Po po po. Po po po. Fjalë është. Po po po. Vendimuar. Po po po. Zë soatham. Po po po. A më godsa? Nuk më vjen ashi. A më godsa? Ë, jo, nuk më vjen më. Dëshiron shumë. Dije, më. Jo, jo, jo. Ka tipin brenda më i ri. Ë ka tipin brenda? Po. A bra. Ue, e. Pa, e. Pa, e. Pa, e. Ka thepin brenda. Jeni të ishte thjesht, she thjesht, prototipra, prototip, prototip. Oh, pro, pro, pro. Është një prototip, pra është një, një gjë unikë një. Model i ri. Ej, bra, para bra, se të marrë dy bileta për në. I ke dhënë të gjithë Holta? Jo. Je ha, për harcë po na vënon. Ai tingull i njërë s'ka. Nuk gjendet. Okej, okay, s'ka problem. Doqësi bankat dhe bursa do të qendrojnë të mbyllura në Greqi. Elisa fiton dy bileta për në Cineplex dhe proteinat. Proteinat është i saktë. Blarti fiton një orë nga, nga primëmochës. Bravo. Proteinat, pinna tetor, të proteinat. Bravo mm -hmm. Blartit. Po, dëgjova një herë në nga kjo histori dhe ajo tregoja në fund fare, edhe pse tani është më mirë sesa në mëqes kur ka njerëz, po ishte një vajzë që kalonte rrugës. Edhe një djalë që kalonte përballë saj. Kjo kishte një jokes të jashtëzakonshme. Mm -hmm. Shumë të bukur. Sajitiali nuk u përmbaj dot. Edhe i tha, do t'jam thà 10 euro, tha, vetëm lert të kafshoj e, e të kafshoj një herë. Se ishte ndoshta nga ato speakerat e Ziar TV-s. Ai oj i tha, "A pse çfarë duken mund ty tha?" Edhe vazdoi rrugën. Mm. Ai rrotulli ai irdh gojinas i doli prapë parat e tepë tjetër. Me vram kështu. Të jap 100 euro, tha, të kafshoj. O ai tha, "Ço çafëmë duke mund ty?" Igu ajo. Igu më këmbë vrap. I den prapë parat. I den prapë, tha, 1000 euro. Po iverdi, hajvan, i vëri di hyjvani thot 1000 euro thot këy. Ikur se nuk jamet till. Prapë edhe një herë tjetër për para. 10000 euro. E po 10000 euro tha kjo. 10000 euro. Me 10000 euro vend të kafshon një. Mirë, dakord i tha ajo, ja, po do të shkojmë në një vend që mos na shohin. Ne shkojmë në një vend që si shihni atje, dhe mm. këy fillojmë fundim, po e përko dhelta, puthte, mm. nuk e kafshonte. A më i tha do e kafshosh? Jo, tha shumë shtrenjt. Kremlinëser, çao. Mirpafshim.